kantabate Egurdiko ordu batada Koska berri aldizteria Behar suo informazioa Koska iratia Gaijonzuleoak ongi etorri guztiok, Koska irratia kantolatutako hauteskunde eztabaidara Gaur gurekin Getxu dalarrian aurkezten diren hiru alkategai euskaldun ditu Guztiak batzea zen helburua, baina azken orduan eta presak aibili garenez ez dugu lortu. Aralarreko naikaria jo hemen egotea zen, baina agendarazoak direla eta ezin izan du. Beste guztiak hemen ditugu. Amaia Parizio, eskerbatukoa Batukoa, Iman Hollanda, Eusko Alderdi Jeltxalekoa eta Maitaneen Erekan Bildukoa. Egun Egunon guztioi. Egunon. Oh, Badakigu politikariek asko berba egin eta gitxi esateko fama dutela. Hori dela eta, badazpadere hamabi galdera prestatu dizkiegu alik eta erantsunen sehatzenak eskuratzeko. Galdera bakoitza erantzuteko minutu bana izango dute. Horretaz gain, bertsolariak moduan hasieran eta bukaeran nahi dutenari buruzko agurra botatzeko aukera izango dute eta akabuko partean eztabaida librean egiteko parada izango da. Hori guztia era azkarrenean egiteko sosketa egin dugu ordena finkatzeko. Horrela bere burua eta proiektua aurkezten eta galderaken erantzuteko lehenengoa Amaia izango da. Ondoren Imanol eta azkena Maitane. Eta azalpena horiek eginda hasiko gara alkategai bakoitzak bi minutuz bere buruaren eta bere proiektuaren aurkezpena egingo duela. Amaia zuretzanda. Kaixo migasker guardion. Amaia Pariso nais, Eskerbatua berdearen hautagaia. Eta, bueno, lehen gauza barkatu eskatzen behar dut, ezen nire euskeraz dela ona, baina, bueno, saiatzen nahi naiz, eta, bueno, posposik nagoa hemen egotea. Kasetaritza eta aktorezea naiz, eta diren hautezkundetan bigarren postuan nengoen eta orain zerrendaren daren burua. Bueno, gizarte zerbitzuetan, gizartearen ongitasuna mantentzeko beharrezkoa da. Gizarte zerbitzuak herritar guztientzat bermatuta egotea. Eta orain da, momentua, krizaldian, harrekontuen zati bat, Gizarte zerbitzuetara zuzentzeko ezainbat proiektu itzalak eraikitzeko, orain jendearen ongitasunaren momentua da. Enplegu falta pairatzeko eskerbatua berdeakek enplegu mai bat sortu, sortu nahi dugu sindikatu, politiko, enpresari eta langabezean daude elkartel lankidetzaren. Elburua da langabezearen sortzen duten gagoak identifikatzea eta getzon langabetuen zifra murriztea. Belai mugirtasun hobetzeko oinezkoen eskubideen alde egingo dugu, baina aparkabenduak falta dira. Eta berrezkoak dira aparkamendu disosorioak eta gure apostua da auzobus bat sortzea, auzoak eta zerbitzuak lotzeko. Eta amaitzeko eskerbatua berdeak nahi dugu getzon bizi diren auzotar guztiak udal erabakietan parte hartzea. Gitxorrei ahotsa eman nahi dugu. Parte hartze horrekontuak bultzatuz gure helburua delako getxoatik lan egitea, baina getxorekin. Labur eh, ibili da gure gure amaia Eimanol eh, zuretzanda. Bai, lehenik eta behin eskerrak eh, eman nahi dizkizuke hemen gure proiektu azaltzeko aukera emate gaitik. Nik Imanol landa naiz, Getxoko alkatea eta hiltzalen hautagaia. Gure proiektua ikustute ezaguna dela, legaldi honetan bultzatzen ari gare lako, ezta? eta gure proiektua azken batean getxoren organizazioaren aldeko proiektua da. Eh, nahi dugulako getxo oh, eta bat garremendio honetan behar dituen ekipaminto sozial, kultural, kirol ekipamintuak eta baita ere ekimen ekonomikoak behar dituen E, ekimen guztia horrek edo ekipaintu guztia horek martzan jarri eta azken batean getxoko hausokideen behar eta ezkein txei e, erantzun egoki bat ematea, e, oita bat garramendu horretan. Beraz e, proiektu hau, modernizazio proiektu hau guztion artean bultzatzen aritu gera legialde honetan, baina proiektu amaitu gabe dago. eta Beraz hurrengo legialdean proiektu honi aurrea edo jarraipen eman godiogu e, konbentzituta gau azken batean proiektuak getxok behar duen proiektua delako. No, haré laburrago. Maitane e, zuretzan da orain. Bai, bueno, e, eskerrik askore onagonbidadzeagatik. Aipatzea, bueno, ni Maitane naizela baina kasu honetan e, bilduren izenean hitze dituen dut eta hau oh, espimarratu nahi dut, ba azkenean guk e, herri proiektu bat sortu dugolako eta bultzatu nahi du talde bat garela eta eh herritar talde moduan lan egin nahi dugula. Eta huztu dut, kasu honetan, gero getxo horrentzat ditugun proposamenak luzelanduko ditugunez, garrantzitsua dela Piskat Bildu aurkestea, ez? Proposamen berri bat da, ba, zer asko eman duena, onerako eta txarrerako, Eta herritarrek argi izan behar dute nortzukaren eta zertara etorri garen Euskal Herrira ez da, eta baita getxorare. Bildu koalizio bada, e, familia oso ezberdinetatik etorritako jendea bildu duena, dakizuenez, balde ba, batetik e, alternatibatik, e, Eusko Alkartasunatik eta gero herritarri independienteak bildu gara ere horretara. Eta, bueno, nahizte bilbidez berdinak izan ditugun, ba, batzen gaituena aspimarratzeko eta horretan inderra egiteko batu gara. Eta aspimarratu nahi dugu, eskertiarrak, abertzaleak, euskaldunak eta euskaltzaleak garela, eta hori da batzen gaituena. Eta kasunetan getxon, aspemarratu nahiko genuke, eskertiarrak garela, aiseberriak e, sartzeko gogoekin etorri gara, bagetxo beti tradizio eskuindarreko udala izan du azken urteetan, nabarmen, eta aise nahi dugu, aise eskertiarra nahi dugu, eta horretan lan egingo dugu. Eta gero aipatzea ere, gure oinarrian gernikako akordioa dagola, euskubide zibil eta politikoak guztionak eta guztion parte hartzea, eta horretan getxo ere indarra egin nahi dugu, badakigulako azken urteotan gertatu dena zer izan da mila eskerre guztioi egindako asalpenagatik eta ziko gara labur-labur e, e, galderekin gogoratu e, behar da minutu bat e, dekozula bakoitzak. Krisialdian gaude eta getxokoain bat familiatan langabetuak daude. Zer egin goduzue emplegua sustatzeko? Amaiak? Ba, <coughs> enplegu falta pairatzeko datozen lau urte eskerbatua berdeak, enplegu maila bat, soztatu nahi du, sindikatu politiko, empresari eta langabezian dauden elkarten lankidetzarekin. Enplegu maiaaren elburua, langabezia, langabezia, langabezia aui, sortzen duten gagoak identifikatzea da, ba. eta getzon dauden, Lau, ui, lau mila bosteun langabetuen zifra murriztea da. Honetarako gazte eta langabetuen kontratazioa suspertu nahi da lagunazaz ekonomikoen bitartez. Eremu hontan ere azpikolana azaleratu nahi da eta nola ez txikia fenatu makrodenden aurrean. Eskrobatua berdearen iritzean erakunde lokalen artean lankitetza eskata dago Eta honenkonttra inbertzio faran onikoak egiten dira, kostu betekin erremana gutzi erekin. Eskatuko dizkiogu, Getzoko dueletari hiro gauzak gaztu politikat berdin seinattzea, Diru sarrera egitura kontuan izan da diru sarreako hobetzea krizi testi e, testu in eta herritaren ongizatea bermatzea dituen betekizunak burutzea. Ei Bai, noski erduratuta gaude, krisialdian murgilduta gaude eta getxon langabeziaren parametroak Euskar Erkidego Autonomoan eta noski estatuaren maioakamaino gutxiagoa baldin badira hor daude aipatutako lau eta bostuen familia horiek. Eta beraz, ari gera legialduanetan eta jarraituko du hurrengoan e, alegin importanteak egiten, ez da? Balea jarriz adibidez getxolanen eskutan eta horrela formakuntza enpresekin intermediazioa eta autoenpleoa bultzatzen, datu bat, 2000 eta margarren urtean irurogeita, lau enpresa sortu ziren hortik eta laun postuak. Bestaldetik laguntza eta babesamango dugu gure merkataritzari, gure hostalaritzari eta turismoari ere, turismoa ere bultzatu ingo dugu, hor ere lanpostu e, sortzeko aukerak egun badau delako, eta merkataritzak gure getxoko lehenengo enpresa delako lanpostuen aldetik, beraz, babesat eta laguntza, eta getxo referente bihurtu dugu, dugu legialdi honetan, hirugarren sektorean lan egiteko momentuan. Hau da, e, irabasketak edukitzeko e, e, borrondateaz duten enpresarekin. <risa> bueno, habitual. Eta maitena. Beseengoa dela ematen du, eh? Honek. <risa> bueno, eh guk aipatutan nahi dugu uste dugula herritik hasi berdela enplegua sustatzen eta herrian ja daukaguna aldatzen, ez? Horroso garrantzitsua ikusten dugu ezin dire lan hartu udaleko zerbitzuak azpikontraten bidez egotea. E, udalak e, bertako kontratazioa zuzenak bultzatu behar dituela eta batez ere herriko langileak, herri ba, lanetan herriko langileak preferentzia izan bar dutela, baina hori e, subkontratak izin direla onartu. Eta, aspimarratu ba, nahi dugu, ba, artikoen dauden langileen e, ba, sistema hori bultzatu behar dela, ez erditik endu baizik eta bultzatu behar dela, erriko jendea, herriko ba, kalen mantenuan, e, arristapenean, eta bestelako lanetan egotera bultzatu behar dela. Eta gero ere hor dago behar lana, eta argi dago behargintzaren gintzaren egiten dan lana, e, getxo lanen, edo deitu nahi dugu bezala, ba, indartu behar dela noski. Oso eta e, zein izango da zuen politika etxe bizitza arloan? Ezkerbatuaren iritzian etxe bizitza arloan asko egiteko dago oraindik. Gure postua, politika publikoen sustapena izango da etxe bizitza sozialak eraikitzeko eta odalplanak bultzatu herritaren parte hartzearekin. Getsoko irigintza ere hobetzeko obetzeko etxe bizitza zarren berrikuntza eskatuko dugu. Gazten artean ematen dira etxebiitza ara sola lariaak hipotekeei egiteko ezintasuna alokairuen prezioak eta bar. Guzti hau ekidetzeko eta utzikik dauden etxebiziitzazak merkatura ataratzko. Eskerbatuak zer gen eskatuko dugu. Onegaz bateretze bizitza hauen bat egitea sustatuko dugu bere alokairua eta salmenta sustatzeko. Bizigune gune programarekin lankidetza beharrezkoa dela pentsaten dugu eta arreta zerbitzu bat sortzea eusko jorlaritzako txabizitza zailaren laguntzarekin. Bai, Ezebizitxari dago kionez, diakin baki guzea arazoa dagoen getxon, eta alde horretatik zehaztuta dago gu, e, hiri zoru Ezebizitxaren plan berezibat, e, hain zuzen ere, babes ofizialeko Ezebizitxak bultzatzeko, promozioak bultzatzeko helburuarekin. Plan horren lehenengo adierazpen garbia, izan da, alangon ez lehituta dagoen, martzoko osoko bilkoen ez dagoen, e, gazte Alokatzeko sistemaren bitartez egingo den promizioa eta berrogi eta bos e, horietatik e, irurogeit iruro bat e, e, gazteintzako pentsatuta eta jarraituko dugu plan hori bultzatzen. E, bestaldetik, sartu nahiko nit, genituzke nola ezin izan dugu legeldoen eta bonifikazio fiskalak sartu. E, Etxebititza utzak e, dituzten sokieei ate, kanpora ateratzeko helburuarekin e, eta bestaleetik ez du astu behar aporenbizio prozesu horretan ezxe bizitzaen arazoa me egon behar dela dure mm -hmm. e, Bueno, herri honetan etxe bizitzaren politika orain arte baintzatu solotuta egonda beti gehiago eraikitzearekin eta gainera, kasu askotan, masiboki eraikitzearekin eta guk ez du guzte hori inondik inoradanik irten bidea. Getson, etxe bizitza politik, e, sozialaren aldeko politika argia behar da, argia eta erreala, ba, benetan e, joan behar diren gazte horiei eta esan gaztei erantzuna ematen diona, lokairu sozialaren aldeko apustu argia, E, ba, benetan dagoen eskaerari erantzuten diona eta gero horre aipatu da etxe bizitza hutsen kontua 3000 bizitza huts ba, e, baino gehiago daude getson eta ezin da horrela gelditu e, spekulatzaileen mesedetan etxe, etxe bizitza hoiek hoiei erabilpen bat eman behar zaie, ba, behar izan bat dagoelako eta ezin gehiago eraiki ja bertan herrian e, jendearentzako etxeak ditugunean Eta e, gizartear lorako ze proposamenak dituzue, Amaya? Gizarte zerbitzuetan gizartearen ongitasuna mantentzeko beharrezkoa eruditzen zaigu gizarte zerbitzuak herritar guztientzat bermatuta egotea. Krisionen testiguruan bastertze larria jaotzen ari dan pertsona larriegi daudelako. Honela eskerbatuaren proposamena argiada, orain da momentua horre kontuen, Zatia hundi bat gizarte zerbitzuetara zuzentzeko eta gure hausokoen ongizatea bermatuko dituen norriak hartzeko. Eta jadanik esan dut, orain jendearen denbora da eta proiektu agian itxaron behar dute, orain diru hori gaztatzeko momentutua ez delako. Jendearen keskak orain ez dira ez da ere ekintza kulturalak eta bai bere txe horreintzea, soldata bat edukitzea, enplegua, hori bai dela grontzitzuena. Mm -hmm. Imanol? krisialdian murgiluta gaude eta jakin badakigu getxon familia asko eta pertsonasko saltasunekin daudela, estat, da? alde horretatik legealdi honetan indartu ditugu horrek kontuak, getxostal guztiei erantzun egoki bat emateko helburuarekin. Eta ez bakarrik hori, e, krizialdia horregiteko lehena ipatutako e, promozio ekonomikoa, ekonomiko ekonomikoan aldeko politikak bultzatu ditugu gogor. Beraz, horreko hor e, horregongo da apostu hogar biatakero, badago dela kolektibo altzu vulnerabliak direla, gure nagusiak eta bar, hor da daukagu e, gure baliabediak ez da. Egoitza nagusi horregiteko, erantzun egukik bat emateko, e, legaldonetan zabalduin dugu eguneko zentro bat, eta badauzkagu nagusien etzean, eta zabalduin ditugu Oinarrizko giza zerbitzuen bulegoak gure e, auso garrantzitsuenetan oroizun importanteagizken baten informazioa emateko eta laguntzei e, instituzio guztiek ematen dituz laguntzei atea zabaltzeko helburuarekin beraz desentralizazio hori amaitu indugu eta zerbitzu emateko aukera maximizatu ingo dugu. Emaiten Bueno, eh bildutik usteko dugu gizarte zerbitzuei buruz gizarterroari bus galdetzea oso galdera oso galdera zabala dago dala hainbat hart los badira hemen Eta orduan zentratu nahi izan dugu, ba dibide batzuk jarri, edo e, garrantzian dea dukaten gai batzuk aukeratuz, alde batetik dago aurrezko kasua, badakigu hemen e, aurrezko lehen beharra handia izan dela getxon, historikoa da behar izan hori, oraindala e, urte bat, edo ez dakit urte bete pasatxo aurrezko bat zabaldu baina hori inondik inoraz eran zuten dagoen beharrari, eta hor, ba bai e, ama eta aiten eta saintzaien, E, behar izanak erantzuteko ba, guztiz beharrezkoa da zentzu horretan zerbait egitea eta irten bide bat ematea ez. eta gero beste aldetik ere badago kudeaketa gizarte zerbitzuen kudeak eta oso garrantzitsua ikusten dugu kudeak eta hori gardena izatea, garbia eta irizpide batzuk zehatze, zehaztuta egotea bagero horretan hortara jo behar duen jendearekin arazorik ez egoteko eta hori e, ba, kudeaketa gardena izatea Bueno, bestalde zelan bideratu nahi duzue hiriaren antolamendua. Amaia. Bueno, jaianik esan dugu guztion artean getxo diseinatu behar dugula. Jendea parte hartu behar duela, e, gure natura zaintzen errespetatzen, sortu behar dugu gure getxo, gure herria guztiona delako eta eraiki baino lehen aloikatu eta ez bizitza zaharren berrikuntza eskatuko dugu eta igogailuak kinkitzeko laguntzak sortu nahi ditugu. Bestaldetik, benetazko mapa egin behar da, ikusteko benetazko beharrak. Eta ere ekitzeko baino lehen, esan dut berriz, alokatu. Eta nozki, guztien artean gure herria. Nahi dugun, ge getxo ere ekitzeko, getxo guztien adelako, eta guztiok parte hartu behar dugul. Bai, akimak egu, lehen ezana epatu da moduan, eh, aporen revizio prozesua azita da hola, zo azia-ziren gaude, eta horrengo legieldean prozesu horre egon godu ere, Beraz, e, prozesuero aurrera matako bidean, e, adostasunak bilatu behar, partaidetza landu behar, irankortasunak kontutan hartu. E, azken batean, e, daukagun erronka oso garantzitzu da, da delako. Zehastu behar dugu, ze, nola da nahi dugun etorkizuneko getxo. Ez da gutxi, eta beraz, partaidetza landu, adostasunak bilatu, e, eta konpromisoak gure aldetik behintzak bete, eta alde horretatik sinatuta dakogu, adibidez, andramari dagokionez, andaramari gure lurra alkartearekin, E, itxarmen bat, eta itxarmen hori gainera osoko bilkulati pasaun zen, aprobatu zen osoko bilkuran, eta itxarmen horren arabera e, aporen redizio horren irizpidea kontuten hartzerakoan e, tsebitzitzen mantenimentua, eta beste, bertan agertzen beste konpromisoak mantendu ingu ditugu duari gabe. Mm -hmm. e, Maitane? Bueno, eguk bildutik eh, inguruko herriekin batera, ze hau da eskualde osora eragiten dion eh, arazo bat, eta herritarren keska, ba, PTP-Ado LZP-aren e, birmoldak eta argia eta premiazkoa egin behar dela uste dugu. E, Batez ere landagunen eta naturgunen errespeturako, ba, zerritarren errespeturako, e, uste dugu landaguneak eta zerreguneak hemen e, askorri inguruan daukaguna getxon, ba, gure ondarearen e, zinbesteko partea direla, herri ondarea direla, eta hoiek errespetu behar dira eta horren arabera eraiki behar dela herri honetan horren entorkizuna. Eta batez ere, aspi marratzea ba, lurraldean tolaketa hori herriaren eskura gelditu behar da, askenean gu herritarrak garelako e, gure herrirako zer behar dugun eta zer nahi dugun erabakitzeko ba, aukera izan behar dugunak, eta horretan e, azp, e, indarra egin nahiko genuke. Eta e, gopelako huoldeak ekiditeko zer egingo goduzu Bueno, zaia da, ba, eta bueno, orain lan egiten ari da, egoera hoetzeko. Baina ezkerbatua berdeak, uste dugu, bueno, berandu egin duela. Demorazko luzatu dela eta jendea nekatuta dago. Arazo hau, betikoa da ez da gaurko arazo bat eta larriogotu zen e, korredorea egitean eta gobelai ez esmandetzean eta bueno, jadakigu natura beti irabazten du. Orduan, bueno, jendea soluziak nahi dute e? ez itxaroten eta itxaroten eta bueno, e, zimat. <hazurra> e, imanol? Seingo dugun ez egiten ari gera, ni gustoz utzi 2008an pairatu izan genitula Ullde e, potenteak eta talde horretatik aurretik e, egindako lana e, bultzatu egin zen, ez ezaguna astu da adibidez 2008an erromo eta areta ezela hueldu e, azken batean hor badago lako baldezeko alibiaderoa eta hor e, mila bedretzen honetan eta e, egindako obra dela eta hor komisio berezi bat antolatuta, bertan ausokideak daudelari bertan badaude degin daia aurreeku zitazeru den obra negurin eta salzidolos puentezeko eta proiektu horro korra hein, berda? Proiektu horro or, E, bermatzen duelako ugoldeak berriz ezgertatzea eta proiektu hori egiteko aurre, e, jaularitzak bermatu berditu horrekontuak bermatu ditu e, urte honetarako eta jaraituko du ausokidekin komizio berezi horretan lan egite eta beste e, lantalde politikoekin azken batean proiektu guztia egiteko helburuarekin ze proiektu guztia da e, ugolden e, arriskoi e, egoki bat ematen duen formula bakarra eta proiektu guztia oso potentea da eta inbertsio potentia e, maitanek Bon bai, bueno, us dute e, hai hau Googleakogolen nausia e, oso lotuta dago aurretik landu dugun gaiarekin hiri antololamenduarekin. E, izan ere ba, lehennik eta behin egin bardana da inguru horretan eraikitzeari utzi, ikusi dugu e, hor dagoen arasoa larria dela eta kandailu bolu inguruan ba, eraiki barik utzi beharko genuke inguru hori araso gehiago sorttzeko eta bestetik, Orain gutxi orain egun pare bat, bertako hausokideen bildu ginen, eta nire sentipena edo izan zan, harritu e, gelditu nintzen, beraiek hausokideek zin landu duten gaia, zelan esagutzen duen duten euren ingurua, zelan esagutzen duten zeintzuk izan daitezken irten bideak, e, ura proiektuak izan behar duen garapena, eta orduan ustut, e, dudabarik e, eurei hitza, baina benetako hitza, vinculantea izango dena, hemen barzalei jela ba... Eh, lan handia egin dutelako eta merezi duelako eurek egindakoari erantsun bat motea eta zelan konponduko duzue aparkalekuen arasoa. Bueno, Maia eskerbatua berdea koñezkoen eskubiden aldena egingo dugu baina aldi trafiko arazoak ezagutzen ditu eta bueno aparkamendu falta da be bai. Mugirtu eh, mugiko hortazun arazo haue konpontzeko eskerbatua Berdeak egiten dituen proposamena kondorengoak dira, ba parking disezioariak dugula ta ez dela, soluzioa eta e, iri barruko garraio publikoa sortu, autobus bat auzokoak auzoak iriguneekin eta beste zerbitzuekin lotzeko. Bebai asteburuan Kirolportua eh juateko kotzea ez eta mudo honetan asteburuko trafikoa murriztiko eta noaski istripu bat edukitzea poliziz, e, posibilitatea be bai. Uh -huh. Imanuel. Bueno, 39.000 kotxe ditugu guztion eta 12.000 parkaleku superfizian hori dira datu zehatzak, esta. Nola eingo dugu aurre araso honi? Iru oinarrizko lerroak, alde batetik ez dezagunaztu, udalak egindako dako aleginia izan dela iriz garritasunaren aldetik. Gain zuzen eren metrora llegatzeko elburuarekin, hor daude, rampa mekanikoa, bidez abal, salzidun, igo gaioa, bilamonten, igo gaioa, iboan, eta bar. Beraz, metrora llegatzeko errestasunak jarri, beste aldeti bizikleta bultzatu. Jarri du mailegu sistema eta hortik aitzindariak izan gera bizkaian, gero bilotorri da, bar oso sistema potentea e, zabalduin dugu bidegorrien zarea eta jarraituko dugu zabaltzen eta bestaldetik aparkaleko dagokionez bilatu behar dugu horeka oinieskoen eta kotxen artean gure hiri e, ereduan e, noski horeka hori bilatu behar du ez gara kotxearen e, lehentasunaren aldeko politikan zartuko, aparkaleko dagokionez. San Nikolas Plazan badako gu, bertako osokientzako kientzako aparkalekua eta jarraituko dugu Maitanek Bueno, Zentsu netan ere, lehinik eta behin e, gukere garrantzitsua ikusten dugu, hori e, garraio publikoaren aldeko kanpaina erreal eta benetako eta eraginkorra egitea, jende animatzeko kotxea etxean ustera, baina argi dago alanda be, hainbat kotxe ditugula getxon, e, erabiltzeko beharrezkoak direnak, Eta lurpeko aparkalekuak, ba, irten bidea izan daitezke, lurra ikusten dugulako, e, saia dela gehiago lortzea. Lurpeko aparkaleku hoiek doakoak izan barko liratekez gukusten dugu baintza, tori argi dagoela. Eta erantzun erreal ematen dutenak, ez? Badaki guza Nikolasen indala aparkalekua egia da, laro getamar e, plaza dituena, baina laro plaza sort, Lortzeko horrelako obra erraldoia eta plaza erabilibarik liberal ba uste dugu este estoa bat, ez? Hori baino askoz gehiago behar baita eta batez ere hori, e, doako aparkalekuak eta jendea kotxea txean ustera animatzea. Mm -hmm. Em eh, zer egingo duzue zaborrekin. Mm. Bueno, eskerbatua berdeak berdearen apostuak dira atez-atez zerbitzua atez, sortzea berzikla jezilektiboa lortzeko eta bebai enpleguak sortzeko ez dugunai gure zaborrak errauztea e, bultzat e, kutsagarria eta kaltegarria delako konpostajea bultzatu behar da berziklaatzeko ez kuntsa garrantzitsua da eta horitu berdugu berziklaatzea holan lortuko dugu getxo iranko rago bat mm -hmm. imanot no? Bai, bere momentuan, e, gogo eta zen, intzen, zuzen e, ere, getxo larogeita bi mila biztalek ditun herri bati erantzun egukioa bat temateko bidean, hartu er, zen erabaki hartu zen, eta guri aldetik ingo duguna da, e, bultzatu noski reziklajea, hortan getxo ere referentea da, eta hortan balea bidea jarri ditugu leialde honetan ere, garbi gune mugik orra, adibidez, E, erabilpena era sustatuko dugu eta hor jarri dugu adibidez edukintzi edukontzi zuri horien, ein zuzen liburuak, testilak eta bar edo e, zera mikrondas eta horrelako gausak ere e, berr erabiltzeko eta konpontzeko edo birziklatzeko eta ikusiko nola evoluzionatzen diren gauzak, Hor e, dago adibidez Aldundiak compostaje e, planta berri bat E, egiteko konpromisoarekin eta konpromisoa garatzen ari dira eta ikusiko dugu nola dijuan hori e, bere momentuan gogoetak eta asterketak iteko eta erabakiak e, hartzeko baitan Bueno, eh, nik eh, pizkat kasu honetan eh, eh, esker batuarekin eh, bat egindezakegula eh, esan daiteke. Be, bai uste dugulako egin behar degela, beintzat apostu bat eh, etxeko bilketaren alde, badakigu getxo bezalako herri batean ez da la herresa, getxo handia da eta adibide politak eta rakastatxoak ditugu hor zurbil inguruan eta inguru horretan, baina hori hemen aplikatzea ez da erresa izango, baina beintzat eh, frogatu behar dugu, saiatu eh? behar gara, eta hau zoetan, hau e, ba, e, zoekideak horretara animatu, eta hau zoz ba, esperientzia pilotoak martzan jartzea joan. Horretaz aparte, bitartean, noski, bersiklapenaren aldeko apustua egingo da. Mi eskat, Eskuntza gaietan, zer egingo duzu eh? Ezker batua berdearen apostua da eskol, Euskal Eskola Publikoa eta bultzatu behar da. Borroka egin behar dugu Eskola Publiko guztiek garraioa joa dukitzea. Bestela jendeik astola kontzertu eta tara joango delako zerbitzu gehiago eskaintzen dutelako. Bestaletik aurre eskola gehiago egin behar da. Gehitzu bakarrik bat dagoelako eta gutzi da. Gure proposamena da, bat erromon beste bat andramarin egitea eskaintza oso abetetzeko. Eusko jaurlaritzako horrezko lehen, sal neurreak privatuen, baino eskura merkeagoak dira, eta horregatik hauek bultzatu behar ditugu. Imanol? Bai, eskuntzari dago kionez, eskuminak zehaztuta daude, ezta, jaurlaritzak da azken batean eskumina daukana, baina eh, udalaren aldetik, bai, dakobola postu garbia, azken batean gure ikastetik eta ikastola publikoen mantenimentuaren esparru horretan eta horri inbertzio potentia garatu inditu, adibidez, andramariko ikastetzean gimnazioan egin zuzen baina getxo ere referentea da eskolorduzko kanpoko jardu eretan. bertan ere eh, ikastetze eta ikastolen eh, programazioa zabalduetun dela dugulako bai kirolan esparruan Multikirola adibidez referente bat da bizkai kulturaren ezparruan, adibidez bertsoa bultzatzen gera alberekin, ikastetxe eta ikastoletan, Euskarari dagokionez ere e, ikastetxe ikastolekin ari gara lan egiten eta e, ekimena bultzatzen, eta ez da zaur hau aurre eskolaren zabaldu indugu lehenengo aurre eskola gaitxon honetan, larogeita aldau postu eta bete dira eta gure konpromiso da jarraitzea romo areteako hausoki intzako, ez da? Taigutin berea orain honetan, eh Maitane. Bai, e, bueno, guk e, gai hau lotu nahiko genuke pizkat e, beste bi gairekin, eh? Alde batetik dago eh torkinen gaia eta bestetik eh euskalduntzearena. Badakigu gertxo A ereduaren eh gotorlekoa izaten jarraitzen duela, leku askotan hori desagertzen joan da eta hemen oraindik mantentzen dugu eta Manrek esan du ba, horre eskumena kasu askotan ez daudela udalaren esku. Baina, baina horretan lan handia egin behar dugu. Osea, uste dugu ezin dela onartu, e, a eredua daukan eta e, umeak e, gazteak uskaldun tzen ez dituen eskola bat e, izatea oraindik. Eta zergatik etorkinekin lotu ba alde batetik horrek sortzen duelako etorkinen getizazioa, ez? E, kulturen dantza bat egiteko guk eman eta beraiek ere guri eman, baina kulturen Eh, elkarrelikatzeko beharrezkoa ikusten dugu eh, Eskola Euskalduna bultzatzea getxon. Eh, Zeran sustatuko duzue emakume eta gizonen arteko parekidetasuna. Amaia? Programa espezifikoak egin berdira, eskolan, eskoletan, kaletan, bebai emakumeen sinego txigo bat sortzea eta politika horizontalak eta vertikalak egitea berdintasuna sinego txigo guztie, guztietan egon berduelako. Bestaldetik berdintasunaren plana bete berda ez da paperan geratu behar. Eta guztion artean lan egin behar dugu benetazko berdintasuna lortzeko puntu beltzak e, murrizteko Hemen getzon tamales asko daudelako. Kontrolatu berdira eta hori lortzeko garrantzitsua da gure iriadiz sinet diseinatzea berdintasunaz pentsatzen. Ek, makumeok nahi dugu ba, mugitu beldurbarik. Mm -hmm. Imanol? Bai, berdintasunan arloan e, gabe asko e, inbiar dugu lanan. Lana ez bakarrikualetik, e, baizik eta gizarte guztien, ezta. Alde horretatik eta udalaridagokionez Hora ino netxi berria dekugu berdindesun planaren irugarren planan, hola Aurrekoa amaitu amaitun ja berepean, eta bertan zehazten dira, oinarosko lerroa zeintzun direk, beraz, gure konpromisoa da, berdintasun plan hori garatzeko konpromisoa alde horretatik e, a, orain antolatu berri dugu ere berdintasun kontseilua, bertan herrialan egiten duten e, berdintasun politikan aldeeko elkarteak eta e, emakume mugimintuak e, daude, orain arte eurekin ere egin dugulan, baina jarraituko dugu alde horretatik, eta balea bidea jarriz aurrezko lena dibidea hor dago Baina ez bakarreka horrezko lehena, agero zeharkako politikak izan behar dira. Hainzutzen ere, adibidez, kironan ere, eta faduran dugu txikigune gune bat, guztartzeko e, bizitza pertsonala, familiarra eta profesionala. Hori da, eta horretarako baliabea jarribea, eta polik joan behar dugu horren e, alde hilane egiten. Baita nahi? E, kasu honetan... E... Lehenik eta baino esatea hitza, e, uste dugula trasbertzialitatea dala hemen egakoa, ez? Ez du baliyo martxoaren sartzi aspatzea, horren inguruan bain batekimen egitea edo edo bestelako gauzak salatzea, egunero egunero arlo guztietan, adibidez irigintzan, non garrantzitzu, oso garrantzitsua izan barko litzateken hor berdintasunaren aldeko apostua. Orduan, e, berdintasuna arlo guztietan landu behardan e, zerbait da eta bestetik ere guk nahiko genuke hori. Kalea? gureak dira esaten eh, duen esaldi hori. Kasu honetan kale nere izenei dagokionez badaugagu hemen kasu argi bat oraindela gutxi gertatu dena Gernika Parkea eman diote, ba eusokidek Mar Isabel Parkea besala ezagutzen zutenari eta ba, emakumeok esan behar dugu, guk ere herri honetan asko egin dugula, esku esan dugula eta kalek ere gure izena merezi dutela eta seguru ibili nahi dugula kaleetan eta hori ere ba gertson herritik egin behar dan lana dela gizartetik, baina udaletik ere. Eta zen neurriak hartuko dituzue hizkuntzen normalizazioa sustatzeko. Amaia. Bueno, uste dugu lanona egiten ari dela gai honetan baina denaobe daiteke. Eta euskarazko planak bete berrira, ez, kuski, eta ikuskizun guztiak batez ere ume eta gaztentzat euskaraz egin berdira. Kori hizkuntza da eta bizi berdugu gauza normala bezala, bueno normala delako, eta ez derrekorrezko gauza bezala. Gure eskuntza normalizetu behar dugu eta euskarako, euskarako erabilera bai komertzioetan, bai hostelaritzan bultzatu behar da. Kaletan euskera gero eta gehiago entzuten da, baina uste dugu informazioa falta dela eh, adibidezendi programari buruz. Programa ona dela, baina jende eh, gutzi, bo jende asko ez daki ki dela. Imanol? Bait, izkutsu normalizasiari dago kionez, nik uste gu getxoku dalerria referentia dela, esta? guztioi esker, guztiok egiten dugun lanari esker, batez be, eragile sozealei esker. Talde horretatik, Euskara Bizi plana amaitzera datorria, ja, lamaitu dalegi helenetan, plan berri bat eratu beharko dugu, zehaztu beharko dugu rengo legialdirako, horretarako balea jarri aurrekontua potentia dira, mila milioi baita zeure, milioi erotako horrekontua dekogu, eta horri gehitein baldin badiogu e, gure euskaltegia, edo gehitzen baldin badugu azken batean zeharkako politika bat e, praktikatzen dugu, bai kultur e, politiketan eta beste arlo arlobatzutan, jarraitu behar dugu. Jarraitu behar dugu, dugu eragie sozialekin lan egiten, azken batean bermatu behar dugulako norbaiteke euskaraz bizi nahi baldin badu getxo naukera hori dalgurua, eta jarraitu behar dugu euskal Gintzen, aritzen diren elkarteta movimentuak laguntzen, azken horrena dibidea, ba, martipko nako lokalak dira, euren eskutan jarri e, ditugu eta alde horretatik beraz gure laguntza guztia azken baten Euskaran alde egiteko mm -hmm. maitane? Egia da, hemen ne, diru asko invertitzen dela Euskararen alde egiteko edo, baina uste dugu, dirua e, kopurua baino nola invertitzen dandala garrantzitsuena eta e, nahi eskoa dela uneko bia, aurrekontuaren uneko bia, politika aktiboetara bideratzea, ez? Pestaletik ere aipatu da herrionetako honetako euskalgintza, elkartea, e, uste dugu oso indartsua dela eta oso lan politika egin duela herrionetako honetako euskalgintzak eta orduan beraiei eh hitz gehiago eman behar saihe eh Kasu horretan, agian, eudaleazta izan behar lagundu behar duen euskalgintza, baizik eta euskalgintza izango da oinarria, eta hor, udala, ba, lola baiteko baliabiden kude atzaile bat izan daiteke, baina argi dago inor, baino beto beraiek esagutzen dutela. Eta gero, hor dago, ba, aldarrikapen historiko bat egon hemen getxo, beste herri askotan lortu dana, eta hori da, euskararen antzokia, ba, kafe antzoki formatua izan denea, besterri batzuetan eta uste dugu Getxo bezalako biztanleria daukan herri batean nahita eskoa dala. Eta nola bultzatuko duzue Getxotarren parte hartzea, haia. Ezkerbatua berdearen naia getxon, bizi diren auzotar guztiek kuudaletxe eradakietan parte hartzea da. Getxo denonadelako negaitik, getxotarrei haotzen man nahi diegu kontzulten bitartez, diru publikoan onin bertitzen den erabakitzeko parte hartze horrokontuak bultzatuz. Getxoren diseinua erabaki behar dugu danon artean legintzaekin main bitartez. Gure helburua getxogatik lan egitea da getxorekin. Bueno, nik usteot behin eta hori esaten duku arteitza kultura badela. Guztiok, poliki-poliki eh, barneratu behar dugun kultura, herritarrek, udalak eta politikariek. Alde horretatik nik usteot getxon eh, goera on batetan gaude hor badaude daude zabalik eh, lantalde eta kontsilu oso importanteak, eta bertan oso keideak ari, ari dira lan egiten, lagurtetan zehar, euren alegina ere azpimaratu inberda, eta jarraituko dugu politika horiek bultzatzen. Ez ta bestaldetik lehalde honetan jarri dugu martxan ausos-ausos programazke batean, E, ausokkirekin e, aurpeiz aurpegiz egoteko eta gure eskakizunekin notartzeko eta erabakiak hartzeko eta jarraituko dugu e, arte azkenmatan partettzen lanzen formula berriekin eta formula horrien bitartez, gogeta eta eztabaida eta erabakien arteko distantziak hurbiltzen hori da helburua, Joan behar dugu poliki-poliki aurrera egiten, eh, adibidez, proiektu urbanistikoetan ere aurrera poso importanteak eman ditugu, azalduz eta iradukizuna jasotzen, eh, egin ditugu arazo eh, alegin importanteak proiektu estrategikoetan, getxoan txokia adibidez, eta jarrituko dugalde horretatik esan. Eta, maitene? Bueno, argi dago, bai getxo, baina orokorrean gure parte hartze kultura eta kultura demokratikoa oso pobrea izan dela zoritzarrez, edo hori e, da imposatu digutena. E, la urtez behin egiten den parte hartze bat, hautezkunden bitartez egiten dena, ba, guztiz pobrea da, eta hori herri errikontzultekin osatu behar da naitan, ahi yes, ez, ez? Herritarrek parte hartzeko aukera izan bar dute, baina ez, iritzea emoteko, bono, Noski iritzia emoteko, baina baita erabaki akartzeko eta horretan herri kontsulten fórmula, beste herri batzuetan e, bultzatu dana bahirirogintza planetan edo beste nolaabaitekoetan, e, nola E, erabili behar dugu. E, kontsulta hoietan erabakitzen dena vinculante e, eraginkorra izan behar da, erantzuna izan behar du e, ez danaikoa ba iritzia eskatzearekin edo e, postontzi bat jartzearekin ondo dago e, iritziak jasotzeko baina, hortik aurrera joan behar gara. Eta azken galdera, e, zelan bermatuko dituzue getxoztarren eskubide zibil eta politikoak? Hiz batekin esango dut, errespetoa Errespetatzea garrantzituena da eta bakoitzaren pentsamenduak errespetatu berri ditugu irrespetatu barik ez haude eskubiderik. Mm -hmm. Imanol. Pertsuna guztien eskubide guztiak. Hori izan da horren alde egon gara beti eta jarraituko du egoten eta horren alde aritu gara beti, ezta besterik izan behar. Aita Ba, men besteak labur baina guk luze hitz egin naiko genuke honen inguruan osur biletik ikutzen gaituelaako, E, Gernikako akordioaren oinarriak jarraitzea hor dago gure eildoa eta horretan eskubide eta zibilla, zibil eta politiugak bintaberriz lan zendira, baina getxora ekarriz e, landunaiko genituzke eskubide konkretu batzuk bada adierazpen askatasuna, herri honetan sailtasunan handia dago herrian gauza kantolatzeko, kaleak gureak bihurtzeko, kartelak jartzeko, bada adierazpen ezberdinak adierazteko, eta orduan uste dugu herri panelen beharra oinarrizko-oinarrizkoa dagoela. Eta gero beste gai garrantzitsu bat ikusten duguna da preso politikoen kasuan, erri honetan eskubide zibil eta politikoen kontrako eraso larriak, bortxaketak esango genuke jaso duen hainbat jende daukagu, eta hoiekiko ez dugu ikusi inolako errespeturik eta hoien zenidekiko egondanik, eta uste dugu oinarrizkoa dela hori konpontzea eta lan egiten astea horren alde. Eta orain e, gai eta ordena librean, zuen desadostasunak edo nahi duzuena argitu. Amar minutu ditugu horretarako hortaz, e, nahi duenak, azda dira. Agian amar minutu izan daiteke laburpentso bat egiteko, ez? Baina... <risa> bueno, oztakit, e, nik hazteko igual ez da desadoztasuna izan, baina, baina jo, e, e, mintzen nau edo inorkesa ipatzea hori, ez? E, honetan e, urte askotan egon da apart bat e, eta esaten duen denean honetan esaten dut getxon ba, ba ikusten dugulako hori maia, Euskal Herri mailako gauza bat izan dela jende asko oraindik ezin du e, getxoko udalean parte hartu eta Euskal Herriko beste udal batzuetan baina gainera badakigu getxon ere kanporatu izan zaiela ba, parte hartze gune askotatik ez? ba haulku batxordeak izan daitezkenatik atik, irigintza Euskara eta bestelakoak Eta hori, ezin da, onartu ez, herriaren parte hartzea baldin bada bildutik bultzatu nahi duguna, gustu dut, herriaren parte hartze erreala eman behar da, eta horretarako danok egin behar dugulan. E, eta danok ez badugu horren alde lan egiten, hori indartzen eta horren aldeko apustua egiten gaude. Bueno, neu eh, eskar batu da berdeak adoz gaude, egin eh, nahi dugu ba, getxotarro guztiak ba, e, parte hartzea eta hotza emotea eta orain ez daugori. Bueno, nire aldetik bain eta berriro, esan behar bain nire alderditik eta bain nire nireu bain eta berriro alderdi elegearen kontra azalduin naiz. Eta ez nire alderdiak gauza bera. Eta alde horretatik aipatuen behar lege, e, alderde legearen kontra joateko daudun zeuden baliabede guztiak inzir, izan zirela agortu. E, adibidez lege beltzarrean horren e, kontrako legeitea jartzeko momentuan ez zirelako alderde guztiak horren kontra joateko e, erabakiaren aldea agertu. Eta alde horretatik adibidez... E, Batasunak ezen horren alde aritu legea biltzarrean. Ezen, ezen nizan zen legi, e, elegi eta, elegitea hori sartu alderde legearen kontra. Beraz, ni noski, e, lehen ezandua moduan, alderde legearen kontra nago, nik usteote herriko sensibilitate politiko guztiak, e, azken batean erretarren babesabaldin badukate e, udalean eta instituzioetan egon behar dira, eta alde horretatik, nik balorazio guztiz pozitioa iten dut, eh, gaur egunean adibidez, bildu, eh, orkesteko aukera bilduri, orkesteko okera zabaldu indenean. Beraz, nik uste dute normalizazio, gure Euskal Herriko gizartean normalizazio prozesu horretan aurrera jarraitu behar dugula, eta eskubide guztiak, eh, pertsona guztientzako bermatu behar direla, bai eskubide zibilak eta politikoak, hori duari gabe. Bueno, ez dut nai e, gaia ere honetan zentratzea herriari buruz asko daukagula esateko, baina berriro errepikatzen dute kontra gaudela denok utzi izan dugu 20 berriz, baina ekintzak behar direla jende asko minduta, baztertuta sentitu da herri honetan eta sentitzen e, da oraindik ere eta horretarako herritik lan egin behar da, ez? Kanpotik lege asko jartzen ditu dizkigute, badakit hor daudela ba exepsio es, e, eta legeak beraiek esar, di, esartzen dituztela esan dezakegu, baina gero herrietan lege horiek e, indartzen dira es diren neurrieekin eta e, kanpotik datorren guztia onartzearekin jendea aulku batzordetan, edo bestelako parte hartze mailetan e, ustera egotera debekatzearekin ba, indartzen dira eta orduan em, ba jarraitzen esaten dut kontra egotearekin ez dugula zer egiten Eta gero, beste aldetik, ba, pizkaldotzea hori parte hartzarekin, ez? Bainta hainbat gaietan, bai e, lurraldean tolakuntzan, bai e, besteetan, aipatu dugu parte hartzea, hemen denok utzi dugu parte hartzearen alde gaudela, baina ze parte hartze mota, ez? Bai, e, badakigu hauzo elkartekin bilerak egiten direla... Baina zer bilerak entzun eta horra apuntatutako guztiak gero karpeta batean gordetzen baditugu, hori ba, argi dago estuela, ez duela, ezertagrako balio. Eta hauzo elkartetan egiten den lana nik dut eta esagutu dudan agatik itzela da. Osa, beraiek inork baino beto esagutzen dute euren inguru aurduan. Entzun baino, e, egin beharko duguna da, atea zabaldu ere, momentu askotan. Bai, nik alde orotetik, ere desa oztazuna adirazteko. Nik ustute batxutan parteatzea da buruzitsa egiten dugunean, ez ondo ezagutzen dugun zaiten dugun gaitxo honesta. Lehen nahi bat dut, dauzkagu e, antolatuta pila bat foro eta parteatze e, lantaldeak. Eta bertan ari dira laurtetan zer eta laurte baino gehiago erriko elkarteak, herriko movimentuak eta pertsonak. Nik ez dut ezagutzen fororen bat, la urte iratzen duena, eta bertan urtero eta astero edo iero pertsona joaten direla behin eta berriro gauza proposatzeko, ez baldin badu forori proposatutako ari erantzun egoki bat ematen, foroak ez, ez dute aurrera joaten. Jendea ez da, e, bere ez du bere denbora eta beraleginak e, e, e, egiten eta joaten da batxarretara, eta bar, ez baldin badu erantzuna ez dagoena. Beraz, Elkarteak joaten dira foroietara, Euskararen munduan, kooperazioaren munduan, edo berdintasunaren munduan, joaten dira, azken batean, eroen iritziak emateko, udalak hartzen ditu iritziak eta eta ez bakarrik hartu, praktikan jartzen du. Ze bestelak elkarteak esango luke zetak hau atoz. Ez baldin badute guk esandakoari dakoari e, gasurik egiten ez gara etorriko, baina badatos. Badatos eta parte hartzen dute eta eurak. E, botatzen diziguten gogoetak eta proposamenak kontutan hartzen dira. Eta gero ez bakarri kontutan hartu eten dira eta erabakitzen dira eta aurrera eramaten dira. Bestera ez dira teketorriko. Eta dira poi, e, foro pila bat. Eta nik ustu dela batzutan erraspetu faltaba dela e, elkarte guztioi. Eta zela urtetan zehar eta, eta ikusten ez den foro batzutan ikustenen direk, e, ari dira bain eta berri egiten. Eta ezertarako estuela balio esaten dutenei e, nik esango nieke, eure egin, respetu faltaba dela. Zer, etortzen dira, eiten dute lana, aleginak egin, gurekin egon, udalekin egon, beste elkartekin egon, bein eta berriro, eta lan hori baloratu inbiar da. Parcatu, eta eh? eta baloratu balora inbiar da, azken batean foro eta manteltzen baldima dira foroan, erantzun egoki bat ematen delako. Segurasksi ez du uh, udalak ez du beti baietza emango, baina euren proposamenei tarte handi batetan e, erantzun egoki bat ematen zaie. Eta bestaldetik jarri ditzagun, e, adibidez, adibideak mai gainean. Aretako plazaren proiektua ere hor dago. Ze zen dugu aretako plaza porritua zehazteko moitas ehingo dugu un parte ditzalan du. Nola Adituen komisio bat antolatuz eta adituak zehazteko momentuak elkarteei eta mug herriko eh, mugimentoero eragile sozialei, eh, emango dio aukera euren adituak eh, komizio hartan saltzeko. eta gero aditu komisio horrek zehazten dituen eh, bost proiektu oneneei onenak jarriko ditugu, na gainean herritarrek balloratu dezaten eta eh, erabaki dezaten zeintzuutenen onenak. Honak zeha ze astondorrik buueltatko da komisio horretara eta komizi hori porposatuko du zein den proiektoririk honena eta gero udalak erabaki. Hori da ere parteaiideitza ranttzea. Beraz, partaidetzan joan be dugu poliki-poliki aurrera azken batean, eztabaida, eta gogoeta eta erabakiaren arteko distantziak hurbilduz. Baina lehen esan du moduan ikuosot kultura bat dela eta kultura bat esaten dudanean, Ez amertu gauzak ondoin behar direla. Ondo eh, antolatu, ondo garatu, ze bestelan partei ditzen, baakigu zelako eh, esteptizismoa dagon. Zer, ezbaldin baitu zu gauzak ondo egiten, jendea erreiten da. Baina gure foroetan, nudalak antolatutako foroetan, Jendeak, elkarteak, movimentuak, etortzen dira. Eta etorri dira, la urte luzetan luzean zehar, eta horretik ere. Agian duten bide bakarra darako, e, ez? Barkatu, ea Bai, bueno, ez nago adoz, baina bueno. Foro asko daude bai, adoz nago, baina zer. Gero ez daude, praktika, daude praktikan jartzen. Pentsatzen dut, bai, superondo dagoela, bergiano e, adirezten dudan, eh? e, superondo dago, bai, iritzia ta dena, baina gero praktikan jartzen zpada dira, iritzi horiek zer. Adibidez, portu esplanadan, bai, daramagu magu ez daki zenbat urte, pentsatzen zer egin hor. orain zer egingo da, zer egingo dugu. Ba, parke bat, eta zer gehiago, hori da berrezkoa. Aian jende hor portu jendea behar du, ba, beste gauza batzuk, eta ez duentun. Boa ez Azkenean egiten dira gauzak zuek EJ-aren ala pesoen nahi duzun moduan. Nahi duzun moduan. Nik, nahi du, nik ez dudala esan foroiek ez dutela esertarako balio. Noski balio dutela, zehiritzia entzutea lehenengo pausua da. Eta jendea beintaberri ze joaten dela esaten duzun horretan, Dago, e, nikoietako batzuetan parte hartu dut, eta uste dut dudan bi, bide bakarra dela parte hartzea nolabaiteko parte hartzea ez bada ere bultzatzeko, orduan e, noski joate naiz, e, aprobetsatzen dudan aukera txiki hori. Eta gero aretako aipatzen duzu oso ondo, e, sorion txendutsuen lana horregatik, baina urte lagurte beharrizatea horrelako proiektu parte hartzaile bat sortzeko, ba, naiko tristea iruitzen zait, noski hor benetako parte hartze bat behintzat eh, aierazi duzu egingo dala eta posteen naiz, baina horrelako beste asko eta asko izan behar, izan behar izan ditugu orain arte. Bai foroak dira lehen pasua baina gero heritzeak jarri behar dira. Hor no? e, Praktikan jarri behar du. ta uste dute hori ez da orain gertatzen. Bueno, nahi baldin bautzua bestari batzuk jarriko ditu mahi ganean, ez da? Adibidez, lehen aipatu da da, e, ugoldei aurreiteko komisio berezi bat e, antolatu dugu, akate honek proposatu dintzuen, eta komisio horretan hausokidekin ari gera lan egiten. Eta, az, zuk haipatu duzu muduan, hausokideko oso lan hona indute. Eta gu eurekin, hori ez alda aparta Eta eurak proposatutako hainbat gauza aurrera dira. Hori ez alda Edo, adibidez, aldapan... Lazari buruzko proiektuan hor sortu zen polemika bat. Egon ginen hausokidekin, komunitateko presidenteekin lan egiten eta akordio batetara llegatu ginen. Hora, hita... eta, eta beste, beste e, akordio bat, egon ginen andramari gure lurra elkarteko ekin eurak ziren guregana akordio baten bila. Eta llegatu giren ginen akordio batetara urekin. E, hori ez alda el partaide eta ez es alda azken batean herritarrek eskatzen dutenari erantsun egoki bate ematea. Parte... Nik gustot edok aipadezagun getxo antokia. Getxo antzokia sekulako aldaketak jaso ditu proiektua, ausokideek proposatutako e, iradokizuna kontutan hartu egin direlako eta sekulako e, e, aldaketak egin dira eta kostuekin eta bar eta azkenean heldu gara heldugaren E, mugar arte, baina aldaketak nabarmenak izan dira. Azuk hartu dezake, dezakezu getxoan txokiran ente proiektua nola, ez, nola, nola zen aurkeztu e, genuena eta ikusi azken proiektua nolakoa den eta hori ikusten da nola aldaketak nabarmenak dira. Atzeko partea altzatu dela adibidez alboko ausokirak eskatzen zigutelako ba, nolabait e, pixkat e, aurrean espazioke jago edukitzagatik eta hori e, teknikoki oso goazza izan da, baina azkenean egin da Eta getxoan txokiran volumenan jitxin da bi metro, zergatik osokiak eskatzen ez, zigutelako inpaktu gutxiago eduki dezan. Beraz, entzun, bai, eta gero, alde moduan ere, erantzun egoki bat eman. Eta adibideak gainean jarri ditut. Bai, baina, kasu horretan, bueno, e, zuek ezarritako proiektu bati aldaketak egin aldizkiogu herritarrok. Hori da, esan nahi dudana, ez? Guk ezin dugu eraiki gure herria, guk e, emandakoari, ba, kolorea aldatu aldiogu, ez? Kasu batzuetan, Baina hori ez da eskatzen du badakigu gainera justo Getxo antzokiaren kasua jarri duzu. E, eztabaida handia egon da oso elkarteak sortu dira bakarrik e, e, Getxo antzokiaren aurrean egondan desadostasunaagatik, hori oso adierazgarria da. Eta uste dut kasu horretan argia izan dela. ez bai noski orain e, azken momentuan aldaketa batzuk egon dira aldaketa batzuk ez dut esaten ondo edo gaizki daudenik, seguruen ikoso ondo daude osokidekorrela iku, e, beharrizko ikusi badute baina proiektua eginda zegoen, eta e, plaza adibidez, estakizen bate urtez, e, borre m, balio gabe egotea, e, erabakita zegoen, eta beste imat gauza erabakita zeuden orduan. Guk ez dugu nahi e, emandakoari ba, kolore aldatu edo altua godu bajuago jarri baizik eta hori eraiki nahi dugu, hori e, erabaki nahi dugu ze lako antzokia behar dugun, e, E, kasu horietan bezala besta, eskotan, eta gero bai haipatu dituzula parte hartzea izan duten e, erabaki asko, baina e, parte hartzea, inolako parte hartzea izan ez duten e, proiektuak zerrendatzen baditugu, zerrenda luzea egongo litzateke ere. Eta maia? Eh, bai, eh, bueno, geto pentsatzen dut, bo, geto antzokia, haundiegia mm, da guretzat geto antzat, baina, bueno, Ordau eta pentsatzen dut e, diru asko gastatu dela proiektu honetan eta agian da hobeto ba, agian behar dugu diru hori ba, e, ba, giz, e, laguntzak e, moteko eta hori zen orain jendea e, Eh, ez du pentsatzen bere, arazoak ez dira kulturalak, ez da ere, ba, ba antzerkia, musika, ez da, enplegu bat eukitzea, biz, etxe bizitza bat ukitzea ba besteko etxe bizitza bat e, ukitzeko eta hemen e, etxe bizitzak ez dira egiten, ia, ia. Eta, bueno, jada, eh, amaitxaldera, beste pare bat minutu dituzue ah. hogeita birako zuen proposamenak eh, laburtzeko. Eta e, aurretik egin bezala, e, Amaia, Imanol, eta amaitan entzungo ditugu. Amaia, zuletan da. <hazitzen> Bale, getzok aldaketa behar du ezkerraren aldaketa errepublikanoa. Hau da, ezkerbatua berdeak. Gure haundien apostuak dira, getxotarrek udal erabakietan parte hartzea herria gurea delako. Eta getxotarrok gauza asko dauka huestateko. Guri hiriaren diseinua erabaki behar dugu danon artean. Iri ekimen bitartez eta parte hartzea errekuntuak bultzatzen. Erabakitzeko non inbertitu diru publikoa. Etxe bizitza publikoak, sozialak batez ere gazten garraio publikoa, auzoko zerbitzuak hobetuz e, ludoteka gaztelek eta hor liburutegi gehiau sortzen auzo bako itzan bat. Bebai, gauko asteburuko aizialdie alternatibo sortu nahi dugu. Getzo gauak, programa sortzen eta gauean udal polikiroldegiak irekitzen ekintza programatzen eta honela alternatiba gehiau emoteko gure gaztentzat. Eta enplegu mail bat sortzea, langabe zienta samurristea, hautenplegu, formazioa eta nola ez, herri komertzioa eta ostelaritza bultzatzen eta laguntza ematen negozio eta enpresak berriak sortzeko. Eskerbatua berdea gara etorkizuna eta aldatzeko hiltza. Lan egingo dugulako lako herriarentzat, baino herriarekin. Imanuel. Bai. Bueno, getxo bizkaiko irugarren irdia da biztanlegoaren e, e, ikuspegi horretatik, baina lehengua bizikalitatean, eta alde horretatik ikustu guztiz e, arro gaudela getxo alde horretatik, baina zingera lotan geratu, eta alde horretatik guztion artean lortu indugu getxo modernizazio prozesu batetan sartzean azken batean, a, ekipamento kulturalak, sozialak, e, kirol ekipamentoak eta ekimen ekonomikoak aurrera eramateko helburuarekin. E, eta proiektori martxan dago eta ikusten da herrian. Baina proiektu hau jarraipen edukitzeko eh, behar ditugu guztien konpromisoa, behar dugu guztien kompromisoa, ze azken batean proiektu honen kontrako ostoporik nagusiena horrean eh, dekogu, mariza erruedekogu, azken batean prokure gaurkezutako eta gultzotako proiektu guzti ezetza borobila eman duen autagaia, eta Marisa Ruelekin alderdi sozialista denudakigu azken batean getxo nolabait peperen dela eta e, López Jaunak ordaindu beharko duela basagoitiri lendakaritza eta ordaintze horretan getxo dago dudarik gabe. Beraz, emorrentzazio prozeso honi aurre egiteko stopo nagusiena Marisa Rue, eta getxo ez dago esterik edo eusko alderdi etxalea edo Marisa Arrua eta alde horretaten ikustu guztiokogu eta bat egin behar dugula getxo aurrera joatean nahi baldin badugu urrengo lehi ere eta maitane. Bueno, nik batez ere e, azpimarratu nahi dut e bildurena proposamen berria dala, askotan jendea ba mesfirati edo beldura e, agertzen da aldaketen aurrean, baina Argi daukagu, bai getxon, bai euskal herrianeko guztietan, laketa bat herri honetan beharrezkoa dela, guztiz beharrezkoa dela, eta guk helburu horrekin lanengo dugu maiatzaren hogeta bitik aurrera, aizeberria sartu nahi dugu getxoko udalean, eskertiarra euskalduna, eskartz, eh, eskertzale... Ui, eskertiarra euskalduna euskaltzalea eta bertzalea, esan dugun bezala, Eta argi daukagu ere giltza izan gaitezkela, ez? Benetan jendeak e, gure aldeko apustu egin badu, ba, beti daukagu hor eta jende asku sentitzen du mamu, Marisaren mamu esango genuke hori, ba, marisa badator, baina guk badakigu bildu ere horretan giltza izan daitekela eta apustu eskertiareta bertza lebaten aldeagin nahi dutenentzat, entzat, ba, argi e, transmititu nahi diegu hori. Herri ederra dugu, egia da, e, naturin gurune derra eta bizitzeko... Soritzarrez, maitanen erekan bilduko autagaia hori eseraten ari zela, algortako hainbat ausotan eta koska irratian ere argia joan da, eta ezin izan dugu zaioa ganorazamaitu. Hemendik, mila esker eskerrentzuleok eta mila esker amaia imanol eta maitane zuen parte hartzeagatik. Besteri gabe, gogoratu igandean, arratzaldiko saspiretatik aurrera, infozazpi irratiaren hautezkunde gaua saio berezia eskainiko dizua egula. Bertan, datuen bilketa elkarrizketak eta balorazinoak izango dituzue entzungai. Guztioi, urren arte. Koska berri hau beste dira. Behar duzun informazioa, Koska irratian.